Згадується повень у схожому сюжеті і мац'я поранні. Про історичні докази існування світового потопу оповідав навіть опальний археолог Скляров у документальних фільмах «Заборонені теми історії». Однак Артем казав, що до праць Склярова слід ставитись обережно, він аматор. Новиною було дізнатися про те, що повень знайшла відображення у грецьких мітах. Деякі автори, як то Сервій, вказували, що Повний було три, а такі авторитети, як Платон, стверджували, що потопів була велика кількість. «Майзле, а ти віриш у потоп?» – спитав Раскатову чорну хлопця-масажиста, з яким час від часу спілкувався в Нірвані. Вони сиділи під дерев'яними парасолями, криючись від нещадного сонця, пили індійський чай з молоком та їли гарячі індійські хлібці. «Що тобі сказати, друже?» – сказав Майклс. «Звісно вірю. Я християнин», – додав він. «Хоч я вірю в Будду теж. Я вірю, що повінь може статися зараз». — Ти знаєш, я мав сни. — Ти маєш сни з приводу 2012-го? — Ні, — відповів Роскатов. У мене були сни значущі мови, Майлз. Я бачив, як йде під воду Америка. Я гадаю, що буде великий бум у 2012-му, і тут, у Дахабі, може бути небезпечно. Акапська затока досить вузька. Тут не повинно бути цунамі. Зате вона глибока. Ти знаєш, яка її глибина? Її глибина місцями до двох кілометрів. І ми не знаємо, що може лежати на її дні. Наприклад, що? НЛО? Німецькі підводні човни? Я ж кажу, ми не знаємо. Але я цій затоці не довіряю, старий, – сказав Майлз зізнанням діла. Я бачив тут дивні вогні у пустелі. І все ж таки мені цікаво, як її могли переходити ізраїльтяни, утікаючи з полону Єгипетського, – сказав Раскатов. Якщо тут така глибина, хай навіть море справді розступилося, не спускалися ж вони так глибоко? Ні, не спускалися, хитро відповів Майлз. Вони переходили море не тут. Вони переходили його у Новейбі. У Новейбі? Так, я читав, там археологи виявили дуже цікавий підводний міст. Щось схоже на похилий спуск за всьожке два кілометри. Він тягнеться від Новейби аж до Саудівської сторони 14 кілометрів. «Цікаво, чи не так?» – усміхнувся Майлз. «Цікаво, що ти якраз про це запитуєш мене, бо я буквально на днях читав статтю про це місце». Хронокосмос починає діяти. Озвався Раскатов звідкись із глибин себе. Черговий пазл став на місце і Раскатов відчув, як крізь історію дує вітер позачастя. Волосся на руках наїжачилося. Ти гадаєш? Ні, чоловіче, я гадаю, ми наближаємося до сингулярності 2012-го. Я гадаю, що нам усім треба добряче запастися фініками. Я тобі скину лінк на один фільм. Там розповідається, що таємний уряд збирається підірвати дороги в день. Де? Окей, старий, краще скинь мені лінк на статтю про підводний міст у Новейбі. Ти йдеш? Так, у мене зараз клієнт в оманді. Бувай, побачимось. Побачимося, старий. Розкатив, розтягнувся сам на диванчику. В Нірвані було кілька дівчат-росіянок, які, незважаючи на спеку чи, може, завдяки їй, продовжували тренуватися у глибоких пірнаннях на затримці дихання. Дівчата зверхні дивилися на всіх, хто не вмів пірнати глибше трьох метрів, а надто ж на серферів.